din Suntem ajunși din la lui Dumnezeu la sfârșitul de-a de șasea săptămâni a postului mare. Sâmbăta de azi se numește Sâmbăta Sfântului Lazar. Când biserica amintește marea minunie care a făcut-o Hristos cu o săptămână înainte de răstignirea sa, și anume a din morți pe cel mai bun prieten al său dintre oameni, și din poporul lui Israel pe Lazar, care era frate cu cele două surori Marta și Maria. De aceea și Sfânta Evanghelie de astăzi, în mod deosebit, ne descrie cum a înviat Mătuitorul pe Lazăr. Am putea spune și mai mult. De ce l-a înviat pe Lazăr. Și celelalte alte întrebări care poate le avem în mintea noastră. Iisus Hristos a făcut înainte de patima sa trei învieri. A o fetiță ca de 12 ani, în Galileea, a predicat întâi și vestea Cuvântul Sfintei Evangheliei, apoi a înviat un copil al unui văduve, singurul copil al văduvei, căreia i-a ieșit înainte într-un sătuc și care plângea cumplit după unicul său fiu. Și Domnului i s-a făcut milă de copilul văduvei, a oprit să un loc, cei care-l duceau și l-a înviat din morți, așa cum citim în Sfânta Evangheliei, încât toată lumea s-a uimit. Deci a înviat o fetiță, apoi un tânăr și acum învie pe cel mai iubit prieten al său, și anume pe Sfântul Lazar, fratele Martii și a Mariei. A patra oară Hristos se învie pe sine însuși Adică biruiește moartea prin viață, păcatul prin înviere și ne dă nouă nădejde că și noi vom învia. Iubiți frații, deci ne gândim în clipa aceasta, la acest moment sfânt. Ce a zis Hristos când venea spre Ierusalim? Ați auzit în Evanghelia de astăzi. Că primele două înviere s-au făcut în Galileea și cea de a treia s-a făcut în satul Betania, unde era Marta și Maria și la șase km de Ierusalim. Și el, când era încă în afară de cetate, noi am fost pe locurile și ele, să mergem mult pe jos, nu da, de desate, 10 de km. de kilometri. E mai mult pus timp pe acolo decât locuințe. Și a spus la ușinișii săi, Deci Lazar a dormit. Ei n înțeles. Și iar nu mai măi, Mântuitorul, Lazar a dormit. Și n-au înțeles că el a murit. La treia oară Hristos spune, așa, pe limba noastră, cum se spune populară, „Laser fratele nostru, prietenul nostru, a murit. Deși a zis de două ori, a adormit. Că de la Hristos în coase, creștinii buni nu mai mor, ci ador. De aceea, creștinii noștri ortodoxi, preieblavii, își pun pe morții lor a adormiți. Se face și o Sfântă Cruce? Că Moartea este un sum pentru un creștin care toată viața s-a rugat, s-a smerit, a venit la biserică, a postit, și-a făcut și el o familie, a născut niște copilași și n-a stat prin Cârciun și prin fără de legi. Ci munca i-a fost muncă, casa, familia la fel, n-a duminica de la biserică, s-a rugat, a pânz, a făcut milostenii, cât a putut și el, s-a spovedit, s-a împărtășit regulat. Ei, un asemenea creștin care trăiește așa și moare, deci pregătit, sufletește, nu e mort. S-a dus la Hristos, a dormit în Hristos. Asta vrea să spună Hristos cu acest cuvânt Lazar, a adormit. Dar ferească Dumnezeu să dormit cu sufletul și să zasem în împietrirea inimii și să ne gedăm la fără de și în păcate. Atunci moartea noastră, chiar dacă trupete suntem vii, moartea ne-a cuprins de vii. Ferească Dumnezeu. Și cei care sunt morți de vii sunt cei care cum știți, și vedeți, zac din cârcin, pe la tribunale, își schimbă soțiile sau barbații una-două, copii nu vor să aibă, uciți pe capete, trăiesc în destruuri, să hănesc din pacatele cele urite ale lumii, și nu se interesează de mântuirea lor. Aceștia sunt morți de vii și nu pot vedea pe Hristos înviat. Ferească Dumnezeu să ajungem așa. Știți, dumneavoastră, ca și noi, foarte bine știm, numai o mână de ortodoși sunt legați de biserică, legați de taine, de legați de Sfânta Liturghie. Să-ți povedeți regulat, vin la biserică regulat, restul, când îi ajunge și duce capul, în rest, alergătură după bani, după afaceri, după femei, după păcate, filme de desfru, toate În încât copiii noștri aproape că noi mai avem. Și prima vină când copiii aproape morți, Oare tată așa. mamă? Da, zice să vadă, că e tânăr, să vadă și el la televizor. ca să moară în, în Brazilitate acolo. Până nu scoate pe diavolul ăsta din casă, nu puteți să aveți copii vii. Nu se poate, este imposibil. Cine nu vrea să facă experiențe pe propria lui casă. Și ne întoarcem la Sfântul Lazar. Lazar, deși a murit. Și atunci a spus ușinișii, să mergem și noi să murim cu el. Și venim de ei către Betania, eu sunt un mic, Betania, Venind el în coașe, l-a întreprinat Maria și a început să plângă, cum știu femeile să plângă, mai ales că ele sunt mai doioase, dacă era aici, Doamne, fratele nostru, Lazar, nu murea. Au vorbit frumos, dar omenește. cum au zice noi, Doamne, dacă ai fi între noi, noi n-am mai murit, dacă fiindcă ești în șer, că murit. Nu! Moartea trupească e una și moartea sufletească e alta, e mult mai cumplită moartea sufletească. Ferească Dumnezeu să ne împietrim la inimă, să ne îndoim în credință, să ne de la biserici, să ne legăm de cele pământești mai mult decât necesar unui om muritor. Ferească Dumnezeu să suntem morți de vii, n-are și nimai via. Numai dacă e un duhovnic bun și o soție bună, sau soțul, să tragă pe soție sau ia pe dânsul, să-i tragă la Dumnezeu și la mănăstiri, la preuți buni, să-i mai învii o leacă de morți. Astfel murim așa. Și atunci au plâns și i a spus, nu te întrista Marie. Și ai să vezi măririle lui Dumnezeu. Și au intrat în Betania și iarăși au întâmplat două surorile și plângeau ca sorea care e fratele morți. El era foarte tânăr. Nu avea poate mai mult de 20-20 și ceva de ani. Sfântul Lazar. Și la casa unde era Marta și Maria, Hristos întotdeauna avea gazda lui. Cea mai bună gazdă care a avut-o Hristos în Țara Sfântă este casa Marti și a Maria și a lui Lazar. În Ligurise părinții, mm -hmm. ei nu erau căsătoriți și toți trei trăiau în gerește. Și îi pe Domnul și îi spalau pișoarele și le dădeau mâncare și acolo odihnea și dormea și apoi intra Ierusalim și iar se retrăgea în Betania Locul lui cel mai preferat mă mai iubit după Galilea este Betania. Un sătul mic, și zic că am fost pe acolo, și muniția se asta astăzi o mănăstire. După tradiție, o mănăstire de călugărițe e, ortodoxe din Grecia, cu preoți acolo, iubi bisericuțe și cătuțele cele refăcute, bineînțeles, adot în stilul acela vechi arhaic, care ne amintește de casa Magdei și Amaric. Și atunci a venit domnul chiar la casa lor, i-a spus cum a murit și zice, unii l-a spus, că zice, l-am îngropat că ca părunțele calde, dacă nu îngrop până sara a doua zi, n-ai fi ce mai îngropi, nu te mai poți apropia de cel mort. Miroasă greu. Foarte cald acolo. Din martea, aprilie, 25, 30, 30, 35, până la 50 de grade. Var. Ei bine, deci unii, deci hai să vedem locul, unii l-a spus. Și l-au dus. De acolo, de la casa lor, să fie un kilometru, poate și jumătate, urși așa, sub muntele Măstrinilor, dacă pe partea opusă și, noi, când am pășit de acolo, ne-am condus mai mulți preuți, mai călugări, mireni, cănișoși, și acolo este în adevăr mormântul lui Lazar, care e sub pământ. Să vede un scări din piatră și o pitin și faci câteva spirale așa, în adânc. Pământul din Țara Sfântă, mai ales la Ierusalim, din stâncă Poate Foarte puțină verdeață. O, de că deasupra, e de stâncă, e stâncă. Și se vede locul unei, acolo ne-am coborât și noi și am arătat locul și mormântul unde a stat și a laser, și de unde am Și taina învierei este extraordinar de importantă pentru noi. Și zice, unde l-a spus? I-a arătat locul. Doamne, dar și miroasă greu, că de patru zile. Cum am zis și noi, omul păcătos care îi pătima și robit de patim din tinerețe până la bătrânețe, miroasă greu de viu. Că robit de complete patim. Așa trebuie Sfinții Părinții mort patru de 40. Om împătrânit în răutate din copilărie până la moarte. Dar aici a spus, nu ți-am spus să crezi, deși te îndoiești. De-ai vedea minunia lui Dumnezeu. Cine putea să creadă de, de această mare minuni? Și atunci Domnul a spus, Lazare vino afară. Nu s-a coborât Domnul mormânt. De deasupra de pe malul gropii a strigat, Lazare vino afară. Este strigătul de pocăință care Mântuitorul ne-l dă nouă păcătoșilor. Lazere, românule, creștinule, călugăre, părinte, oricine fii care crește cu dreapta credință în Hristos, ieși afară din mormânt, ieși afară din împietrirea inimii, ieși afară din întuneri. ce înseamnă mormânt? Loc puturos, loc urât, de vorbă, loc unii sunt veri și unii să descompun oasele umenești și trupurile. Mormânt, poate cuvinte, mai simbolizează și însuși moartea și însuși iadul. Ce este iadul? Un mormânt împuțit, adânc, un exact miliarde de miliarde de suflete care au trăit și au murit în păcate, nepăcăiți sau nici nu au crezut în Hristos. Asta înseamnă iadul. Un mormânt uriaș de mare în pântile în încape tot omul și toată lumea acea ticăloasă, necredincioasă, care a trăit și a văzut joc de tinerețe și de bătrânețe și de viață și de avere și de copii și a murit ca un câine. Așa ei, toți sunt acolo. Deci laserii vin vină afară, adică el din mormânt, el din întuneric, te cheamă Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, prietenul tău ce iubit. Și lui Dumnezeu s-a făcut că laserii a ieșit deasupra. Dar era legate, mângile și picioarele. Cum a ieșit? Minunia lui Dumnezeu. Deci când te cheamă Hristos, când vrea să te scoate de mormânt și tu nu răspuns, că de multe ori Hristos ne cheamă pentru o boală. Deci două o boală, așa soră cu Martea, și dacă în clipa aceea ești pregătit, e foarte bine. Sau dacă din clipa aceea zici, de acum, gata. Termin cu destruul, cu alcoolismul, cu fără de legile, mă pocăiesc, mă număr. Iată, mă scos Dumnezeu și mă mai dat câteva zile. Bine dacă ar fi măcar în ultimul seară, dar dacă nu nici atunci, atunci iadul este pentru noi. De aceea, e vis, fraț, să ne trezim și noi să cugetăm ce a vorbit Hristos, cum a vorbit cu Lazar, cum l-a strigat afară din mormânt cum mortu ascultă de Dumnezeu vieții. Și era legat de mâinile și pistoale și a dat poruncă dezlegatii Julgiului. Julgiul s-a o pășii lată și lungă de pânză cu care se înfășurau morte și se ungeau cu un fel de mireză, un fel de un direm tras care se lipea cu pânza așa și foarte greu îl puteai desprinde giulgiul de trupul celui mort. Și l-a dezlegat și-a drumul. Și atunci minunea s-a făcut. Toți au dat slavă lui Dumnezeu Lazar a început să vorbească, să meargă și să se întors înapoi pe jos, la casa Marte și a Marie. Asta a fost cum ea sâmbătă, cum e mâine, duminică, Mântuitorul a luat un măspăț mare, adică a stat la masă cu laser. Vedeți și taine mare, vedeți cât îl iubea Hristos? pe laser. Vedeți cât îl iubea casa Marte și Maria, care erau două fecioare și mironosițe, vedeți scump e fecioria? Și el era într-o și surorile lui într-o peșorie. casă cuvântată ca o mănăstire, mai mult poate, unde toți se rugau și stăveau pe Dumnezeu. Și cum ei mâine a luat masa cu toții acolo, și a venit lume mută să-l pe Lazar în viața. S-a auzit imediat. Nu au telefoane ca acum, nici alte mijloace moderne. Dar imediat s-a auzit în toată lumea că Hristos Nazareneanu a înviat un mort. A înviat unul Lazar din satul Betania s a venit tot Ierusalim acolo și s a făcut mare vârgă. Și, și niclocoteal imunii, rabinii, cărturarii și farisei, cei care conduceau sinagoga evreia ca și astăzi. Ei niciodată nu. când vor muri toți, nu vor putea să iubească pe creștii. Asta o știm de două mii de ani. de tot în toate cărțile sfinte. nu ne să vă mai explicăm. Dar poporul de jos era nevinovat. Poporul simplu era curat. Și mulți au crezut aducea că Hristos este Fiul lui Dumnezeu pentru această mare minune și aduce Domnul de acolo, cum îi mâni, știți ca așa, la Ierusalim. De începe de nașele de la Betania cum învierea lui Lazar și cum îi de mâine, duminică dimineața se pornește coloana cu toți credincioșii de la casa martei și a Mariei și cu episcopul care merge alături în Asim să intre în Ierusalim. Asim sau Măgăruș, pe care Hristos a intrat în Ierusalim. Ei bine, și toți erau la un întrepenat cu crebuțele acelea de finic, pe Domnul. Și așterneau hanile ca să treacă Hristos Dumnezeu vieții. Și toți s-au uimit de marea minunie care a făcut-o astăzi Hristos. A înviat un mort care era de ajutat în putrefacție de patru zile și l-a făcut viu. Sfântul Lazar sigur că a credut în Hristos, neapărat. S-a făcut, sigur, creștin. A ajuns episcop în mai multe localități. Unii spune că în Cipru, alții spune că în Asia Mică a fost episcop să s-a tăiat capul de romani pentru că credeam în Hristos. Și este și sfânt, și prietenul Domnului Hristos, și arhereu, și martir. Deci, iată, foarte pe scurt, este casa Sfintei Evangheliei de astăzi. Și acum se ne întoarcem la noi. Tii care să se întrebe în casa lui, în sufletul lui, eu sunt viu sau mort? Eu cred cu tărie în Hristos sau numai așa? Poate o fi, poate nu fi. Trăiesc o Evanghelia lui Hristos sau nu? Mă gândesc eu la moarte sau nu? M-am pregătit cu ceva până acum în 50, 60, 70 de ani sau tot am alergat și tot se mor. Să ne punem întrebări de fie fiecare și fiecare să-și răspundă lui prin conștiința lui personală. Viața este foarte scurtă, mai ales că în ultima vreme, ani anii de urmă, sunt atâtea curse și ispite care ne umară în sufletul nostru. Sunt două feluri de morți. Moarte trupească când nu are omul de bătrânetă, dar este mare creștinie. Și moarte sufletească când de vin este mort. Ce înseamnă un om care stă tot timpul în cârcium? Cum știți, acum la noi, la români, alcoolismul face cu adevărat uriașe rabatii. De ce mai cumplit o dragă sau drogă care o la românii până la ora actuală? Alcoolismul. Care e însoțit neapărat cu desfriul, cu necredința, cu jurăturile, cu bătăile, cu tribunalele și cu diavolii. Ei bine, un om care trăiește așa, chiar dacă el mai mișcă și mai merge și când îi mai teafără leagă, mai seamănă, mai... până și el apucă iarăși criza de alcoolism. Dar el este viu sau este mort? El este mort de viu. Dacă moare, îl iau cu totul. Spune în viața Sfântului Andrei, cel nebun pentru Hristos, că a văzut în Constantinopol o mormântare. El era un sfânt care se cheamă nebun pentru Hristos. Vășea că nebun adică, se prefășea. Și toți îl stucheau și îl să Biontea, se dormea cu câinii sub gardă, nu, nu primea nicio locuință, așa a trăit, un sfânt mare. S-a văzut o minunie. Murisul mare boier din Constantinopol, care era un desfrânat, în lungă povestea. Și l-au dus familiei mari, cu mari pompe, cu preoți, că când a cu sfințe, o dehnește sub sufletul, și dădea cu tămâi pe tot. Și sfântul Andrei, în urmă, vedea o taină mare. Vedea șerul deschis și vedea șeților de demoni, cum arunca cu jurate, cum urdărit peste acestea, și-i zic că cu spințe odinete și-a aici s-au trăit cu 300 de filme și aici s-au făcut cu tale urgi și s-au făcut cu tare păcate și s-au făcut cu tare. Așa încât, luați aminte, nu cumva să păsăm și noi așa, în de când ne-am mântuit, să ne batem joc de tinerete și de bătrânețe, să stăm numai pe la televizor și pe la mizerii și la filme de desfriu și la când Cănesc copiii, lăsăm să-i crească astea și vine sfârșitul vieții. Zice că diavolii aruncau cu foc, cu murdării, peste scriul mort. De aceea e o tradiție în mai multe locuri și chiar și în Moldova, că morții se dezgrapă la șapte ani. De ce? Că dacă nu este putret, e semn că nu le-a iertat Dumnezeu. Dacă este putret, nu toți, sunt mulți care îi dar el e mai rău decât ceilalți dar așa este un semn. Deci când vede că mortul din neamul tău nu-i puter, îi face rugășurile mai multe, chem preuții să se mai facă dezlegări, conține mai departe cu Sfânta Liturghie, îi dai milostenie ca să-L vie. Iubiți deci să ne păzăm de cele două morți, din moartea trupească fără pregătire, fără spovedanie, fără împărtășanie, și din moartea sufletească în care ne aflăm cei mai mulți dintre noi, prin desfrâu, prin alcolism, prin statul la televizoare și la lucruri spurcate, ce se dau acolo, nu vă mai spun că știți mai bine ca mine, și vom spune de azi încolo că nu vom mai primi la spovedani decât pe cei care nu au diavolul ăsta în casă. Pentru că ăsta au mare copii. Nu-i că din ze și să naște numai un copil, asta e procentul acolo, după șapte ani de fericire, să naște un singur copil și pe să-l omorâm cu televizorul? Nu-i că să nasc puțin, să-i melești părerea să-ți de demonul? de aceea luați aminte și să ne rugăm Domnului Dumnezeu să ne ferească și de a trupească, nepregătiți, și de moartea sufletească, prin împietrire, prin nepăsare, prin alcolis, prin desfru, prin toate fără de lege. Din cheiere să rugăm pe Bunul nostru Mântuitor și Dumnezeu să aibă mină de noi și de țara noastră România pe care mulți o ocesc să facă de ea un fel de casă a morții, a desfruului și a păcatelor. Sunt mulți care au pus ochii pe România, poate pentru păcatele noastre, și să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dă răiască pași în țară, conducători înțelepți și ortodoxi, nu nipotezați, să ne dea Dumnezeu vreme de păcăință, ca împreună să ne pe Dumnezeu și să ne pregătim și noi pentru viața că prin Sfânt a Spovedaniei întotdeauna regulată, prin, Posturi, prin Sfânta împărtășanie, prin împăcării, prin milostenie și prin toate faptele bune. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne vină sub și să trăpeste, ca împreună cu toți să-l pe Tatăl pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin.